13. fejezet Az országfelelős marad Az országfelelős szelíden félretolt a lábával a levetett tűruhát és leült a kárpitozott székek közül a nagyobbikba. Jó ideje, nem végeztem már e mozgást, testmozgást, de állítólag, ha valaki egyszer megtanulta, többé nem felejti el. Úgy látszik, ez van az én esetemben is. Üdvözlöm, Feral! Jó napot, Lord Gilbert. A hölgy pedig, ha jól emlékszem, az igazgató lánya, Lady Artemisia. Gondosan a szájába illesztette egy hosszú cigarettát, és egyetlen mély lélegzetvétellel meggyújtotta. Kellemes dohányillat töltötte be a levegőt. Nem reméltem, hogy ilyen hamar találkozunk Feral. Vagy hogy találkozunk egyáltalán? Fűzte hozzá jeges hangon Byron. Az ember soha sem tudhatja, hagyta a helyben az ország felelős. Persze, ha az üzenet csak annyi, hogy Gilbreth, és az ember tudja, hogy Gilbreth nem tud űrhajót vezetni. Továbbá, ha számításba vesszük, hogy magam küldtem egy fiatal a Ródiára, aki viszont tud, és aki még arra is képes, hogyha olyan nagyon el akar szökni, hát ellopjon egy tiram cirkálót, és végül, ha az ember arról is értesül, hogy a cirkálon tartózkodó egyik férfi fiatal és arisztokrata viselkedésű. Nos, ebben az esetben a következtetés nyilvánvaló. Nem lep meg, hogy itt látom. Szerintem meglepi, mondta Byron. Pokol meglepi, hogy itt lát. gyilkos erre nem számíthatott. Úgy gondolja, rosszabbul tudok következtetni, mint ön? Én magáról csak a legjobbakat gondolom felel. Az ország felelős egyáltalán nem zavartatta magát, és Byron ettől félszegnek és otrombának érezte a saját neheztelését. Dühösen fordult a többiekhez: Ez az ember itt Sander Jonti, az a Sander Jonti, akiről már beszéltem nektek. Felőlem ezen kívül még 50-szer lehet a Lingen ország felelőse. Nem számít. Nekem ő, Sander Jonti marad. Ő az, aki? Uralkodj magadon, Bájron! Megőrültél? Nem őrültem meg. Ő az. Jól van, azt hiszem, nincs értelme, hogy üvöltözzünk egymással. Száljon ki a hajóból, Jonti. Ez most elég higgadtan mondom. száljon ki a hajómból. Ugyan kedves Farel... – Miért? – Gyrbread torkában összefüggéstelen hangok keletkeztek, Báron azonban goromban félretolta, s szembefordult a már ülő ország felelőssel. – Egy hibát azért elkövetett Jonti. Csak egyet. Nem tudhatta előre, hogy amikor odált a földön kijövök a hálószobámból, ott fogom hagyni a karórámat. Tudja, a karórám szíja tökéletesen sugárzásjelző volt. Az országfelelős kifűt egy füstkarikát, és kedvesen elmosődött. – És az a szíj nem kékült meg, Jonti! – folytatta Byron. – Akkor éjjel nem volt bomba a szobámban. Előre kitervelt csel volt az egész. – Ha tagadja, akkor maga egy hazug, Jonti, vagy országfelelős, vagy bánom is én, aminek csak kikiáltja magát. Ráadásul ezt a cselt maga tervelte ki. Kiütött a hipnájtal, s maga rendezte meg az egész éjszakai komédiát. És nyilvánvaló, hogy mire ment ki a játék. Magamra hagyva átalszom az egész éjszakát, és fogalmam sincs róla, hogy valami elromlott. Kicsöngetett fel tehát, hogy biztos legyen benne, valóban felébredtem. Felébredni annyi, mint felfedezni a bombát, amelyet számcándékkal helyeztek a számláló mellé, hogy mindenképpen megtaláljam. Kirobbantotta be az ajtómat, hogy kiussak a szobából, mielőtt rájövök, hogy a bomba csak csel volt? Azon az éjszakán jól szórakozhatott Jonti. Byron várta a hatást, de az felelőstől nem kapott mást, mint udvariasan érdeklődő bólintást. A fiúban nőttön nőtt a harag. Az egész nagyon úgy festett, mintha párát püfölne, vizet korbácsolna, levegőt rúgdosna. Az apámat kivégezték, jó lett volna, ha idejében értesülök róla. Választhattam volna, hogy elmegyek a Nefeloszra, vagy nem megyek el. Mehettem volna a saját józan eszem után, szembeszegülhettem volna nyíltan a tirannokkal, vagy nem. A magam elhatározása szerint. Megismertem volna a lehetőségeimet. Felkészültem volna az eshetőségekre. Maga azonban azt akarta, hogy menjek el a ródiára, és látogassam meg híreket. Normális körülmények között persze nem remélhette, hogy megteszem, amit akar. Hogy magához megyek tanácsért egyáltalán nem volt valószínű. színű. Ha csak nem teremt valami erre alkalmas helyzetet. Hát rendezett. Azt hittem, bombát raktak alá, és nem tudtam rájönni, mi lehetett az oka. De maga tudta. Úgy tett, mintha megmentette volna az életemet. Az egész olyan volt, mintha maga mindent tudna, például azt, hogy mit kellene legközelebb csinálnom. Én pedig kivoltam billenve a lelki egyensúlyomból, s zavartságomban megfogadtam a tanácsát. Byron kifogyott a szuszból, és most várta a választ. Válasz nem érkezett. Akkor kiabálni kezdett. Nem mondta meg, hogy a hajó, amelyen elhagyom a földet, ródiai illetőségű, s hogy maga arról is gondoskodott, hogy a kapitányt tájékoztassák a személyazonosságomról. Nem mondta el, hogy az a szándéka, hogy a ródiára való érkezésem pillanatában a tirannok kezébe kerüljek. Tagadja? Hosszú csend következett ezután. Jonti eloltotta a cigarettáját. Byron, ne teszed magad! Az ország felelős nem fogja... Jonti ekkor felnézett, s nyugodt hangon azt mondta. De, fogja. Elismerem. Tökéletesen igaza van, Byron. Gratulálok az éles látásához. Azt a befulladt bombát valóban én tettem oda saját kezület, és azzal a szándékkal küldtem el a ródiára, hogy a tirannok letartóztassák. Byron arca felderült, az élet értelmetlenségéből eltűnt egy rész. Egyszer még rendezzük ezt az ügyet, Jonti. Pillanatnyilag a jelek szerint maga a Lingen ország felelőse, akit odakint három hajó vár. A könyörtelen azonban az én hajóm. Én vagyok a pilótája. Öltözzön fel, és menjen innen. Az istránk még a helyén van. Ez nem a maga hajója. Maga inkább kalóz, mint pilóta. Itt a törvényt a birtokon belüliség jelenti. Öt percet kap, hogy bebújjon a ruhájába. Kérem, kerüljük a drámai jeleneteket. Szükségünk van egymásra, és amúgy sincs szándékomban elmenni. Nekem sincs szükségem magára. Akkor sem lenne, ha ebben a pillanatban körülvenne a Tiránflotta, és maga a kedvemért kilőné őket az űrbe. Ferel, maga úgy beszél és cselekszik, mint egy serdülő. Hagytam, hadd mondja el a mondókáját. Most én is elmondhatom a magamét? Nem. – Semmi okom, hogy meghallgassam. – Még így sem. a felsikoltott. Byron előrelépett, de aztán megtorpant, és most ott állt a düttől és csalódottságtól kivörösödve, tele feszültséggel és tehetetlenséggel. – Igen, tettem bizonyos óvintézkedéseket. Sajnálom, hogy olyan gorombasághoz kell folyamodnom, mint a fegyverrel való fenyegetődzés. De úgy képzelem, a segítségével rábírhatom, hogy meghallgasson. Apró sugárpisztoly tartott a kezében, nem olyat, amelyik csak sebetejt vagy elkábít. Ezzel ölni lehetett. Tudja, Byron, évek óta szervezkedem a linganon a tiranok ellen. Tudja maga, mit jelentez? Nem volt könnyű, jóformán lehetetlen volt. A belső királyságok segítségére nem számíthatunk. Tapasztalatból tudjuk régóta. A csillagköt királyságok számára nincs menekvés, csak amennyit kiharcolnak maguknak. De erről meggyőzni a nemzeti vezéreket, nos, ez nem homi barátságos mérkőzés. Az édesapja tevékeny részt vállalt ebben az ügyben, és megölték. Ez nem barátságos mérkőzés, ne felejts el. Mi, amikor az édesapját elfogták, válságként éltük meg. Számunkra itt élet és halál kérdéséről volt szó. Ő a belső köreikhez tartozott, és nyilván a triannok sem álltak messze mögöttünk. Félre kellett őket vezetni. Ilyenkor nem megyünk sokra a becsülettel meg a tisztességgel. Abból nem sül ki semmi. Nem állhattam oda azzal, felel hamis nyomra kell vezetnünk a tirannokat. Maga a gazda fia, tehát eleve gyanús. Menjen el és barátkozzan össze Ródiai Hinrikkel, hogy ezzel a tirannak figyelme rossz irányba terelődjön. Vigye el őket a Lingen közeléből. A dolog sok veszedelmet rejt, rámehet még az élete is. De az eszmék, amelyekért az édesapja meghalt, mindennél fontosabbak. Lehet, hogy megtette volna, de én nem kockáztathattam meg, hogy próbálkozzam. Belevittem tehát a tudta nélkül. Durva volt, elismerem, de nem tehettem mást. Arra is gondoltam, hogy nem éli túl, ezt őszintén megmondom. De maga volt az, akit föláldozhattunk. Ezt is megmondom őszintén. Most kiderült, hogy életben maradt, és ennek örülök. Van itt még valami, méghozzá egy dokumentummal. Miféle dokumentum? Ne olyan gyorsan. Mondtam, hogy az édesapja nekem dolgozott. Én tehát tudok mindent, amit ő tudott. Magának meg kellett szereznie ezt a dokumentumot, és eleinte maga látszott erre a legmegfelelőbbnek. Törvényesen tartózkodott a földön, fiatal volt, nem kellett számolni azzal, hogy gyanúsnak fogják találni. Mondom, eleinte. De aztán, hogy az édesapját letartóztatták, maga veszélyessé vált. Könnyen lehetett volna a tiránok szemében az első számú gyanúsított, ezért nem engedhettük meg, hogy a dokumentum magához kerüljön, s magától kétségtelenül a tirannokhoz. El kellett tehát távolítanunk a földről, még mielőtt teljesíti a kapott feladatot. Látja, minden mindennel összefügg. Ezek szerint most magánál vagyonti? Nem, nincs nálam, Byron. Az a dokumentum, amely valószínűleg azonos az általunk keresettel, hosszú évekkel ezelőtt eltűnt a földről. Ha valóban ez az, akkor nem tudom, kinél lehet. Eltehetem végre a sugárpisztolyt. Kezd nehézzé válni. Tegye el, Jonti! Mit mondott magának az apja a dokumentumról, Byron? Semmit, amit maga ne tudna, hiszen magának dolgozott. Így van, mosolyodott el az ország felelős. Ám ez a mosoly nem volt valami derűs. Mindent elmondott, Jonti. Mindent, Byron. Akkor szálljon ki a hajomból. Várj még, Byron! Ezekben a dolgokban nem dönthet a személyes értettség. Mi is itt vagyunk, Artemizia és én. Nekünk is lehet hozzáfűzni való. Ami engem illet, számomra van értelme annak, amit az ország felelős mond. Emlékeztetlek rá, hogy a Ródián megmentettem az életedet. Ennél fogva szerintem az én szempontjaimat is figyelembe kell venni. Jól van, ha megmentetted az életemet, akkor menj vele te is. Menj, menj innen, te is. Meg akartad találni az ország felelőst. Tessék, itt van. Ráálltam, hogy elvigyelek hozzá, és ezzel az én felelősségem véget ért. Ne akard megmondani nekem, hogy mi csináljak. Míg akkor sem múlt el belőle teljesen a harag, amikor Artemíziához fordult. És te, te is megmentetted az életemet? Mindenki azon fáradozott, hogy megmentse az életemet. Te is el akarsz menni vele? – Ne adj szavakat a számba, Byron. Ha el akarnék menni vele, megmondanám. – Ne érezd magad lekötelezve, bármikor elmehetsz. A lány sértett arccal aztán elfordult. Byron az énje józanabbik felével most is tudta, hogy gyerekesen viselkedik. Jonti bolondot csinált belőle, de a haraggal szemben, amit érzett, tehetetlen volt. És különben is, miért kell nekik ilyen higgadtan tudomásul venni, hogy Byron Fereld oda lehetett dobni a tiránoknak, mint csontott a kutyának, csak azért, hogy Jonti torkától távol tartsák őket? A fenébe is? Hát mit gondolnak? Kicsoda ő? Eszébe jutott a belefulladt bomba, a ródiai hajó, a tirannok, az a vad éjszaka a ródián, és érezte, amint hajogni kezd benne az ön sajnálat. Nos, Ferel? Nos, Byron? Te mit gondolsz? Fordult Byron artemisia -hoz. Én azt gondolom, hogy neki továbbra is odaként várakozik három hajója, és egyébként is. Ő a Lingán egyeduralkodója. Nem hiszem, hogy igazából választhatná. Az országfelelős ránézett a lányra, és elismerően bólintott. – Kegyed, intelligens hogy Jó, ha egy ilyen kellemes külső alatt ennyi értelem rejtőzik. A tekintet egy teljes percig elidőzött a lányon. – Miről szóljon hát az alkú? – kérdezte Byron. – Hadd használjam a nevüket és a képességeiket. S cserébe elviszem oda önöket, amit Lord Gilbreth úgy nevezett, hogy a lázadó világ. – Gondolja, hogy van ilyen? – kérdezte Byron kesernyés szájízzel. – Az önöki. – Az ország felelős elmosolyodott. – Azt hiszem, létezik olyan világ, amelyről a Lord beszélt, de nem a miénk. – Nem az önöki. – Számítasz, ha megtalálom? – Hogyan? – csapott le rá Byron. Nem olyan nehéz, mint gondolna. Ha elfogadjuk a történetet úgy, ahogy hallottuk, innünk kell benne, hogy a tirannok ellen lázadó világ igenis létezik. Hinnünk kell, hogy itt van valahol a csillagköt környékén, és hogy e húsz esztendő alatt rejtve maradt a tirannok előtt. Ha mindezt elfogadjuk, akkor a rendszeren belül csak egy hely van, ahol ez a bolygó létezhet. Hol az a hely? Hát az önök számára nem kézen fekvő a válasz. Nem látszik elkerülhetetlennek, hogy ez a világ csak magán a csillagködön belül létezhet? A csillagköd belsejében. Hatalmas galaszt is, hát persze. E pillanatban valóban ez a válasz látszott nyilvánvalónak és elkerülhetetlennek. Élhetnek emberek a csillagköd belsejében lévő világokon? Miért? kérdezett vissza az ország felelős. Ne ítélje meg tévesen a csillagködöt. Igaz, hogy sötét köd az űrben, de nem mérgező gáz. A nátrium, kálium és a kalcium atomok hihetetlenül ritka tömege, amely elnyeli, szinte kioltja a benne lévő csillagok fényét, és persze azokét is, amelyek a megfigyelővel éppen szemben helyezkednek el. Ugyanúgy pedig ártalmatlan, és egy, -egy csillag közvetlen szomszédságában gyakorlatilag észlelhetetlen is. Elnézést kérek, ha tudálékokoskodónak látszom, de az elmúlt néhány hónapot a föld egyetemen töltöttem, hogy összegyűjtsem a csillagködre vonatkozó csillagászati adatokat. Miért épp ott? kérdezte Báron. Nem mintha fontos lenne, csak azért vagyok rá kíváncsi, mert én ott ismertem meg magát. Nincs hm, benne semmi titok. Eredetileg a saját ügyeim miatt hagytam el a lingent hogy pontosan miért annak most nincs jelentősége. Hat hónappal ezelőtt meglátogattam a ródiát. Az ügynököm, Vájdemosz, az ön édesapja, Byron sikertelen tárgyalásokat folytatott az igazgatóval, akit a magunk oldalára szerettünk volna állítani. Én is megpróbálkoztam vele, de kudarcot vallottam, mert híreket, bocsásson meg, Lady, nem abból a fából faragták, amit a mi ügyünk megkívánt. Úgy van, morogta Bájron. De találkoztam Gilbrettel, ahogy ő talán már említette is önöknek. Elmentem tehát a Földre, lévén a Föld az emberiség eredeti otthona. A galaxisba irányuló felderítő utak többsége a Földről indult, és ott tárolják az adatok nagy részét is. A lófej csillagködöt alaposan feltárták már, legalábbis jó néhányszor átmentek már rajta. Soha nem telepítették be, mert túlságosan nehéz volt átkálni az űr olyan térségein, ahol nem lehetett csillagászati megfigyeléseket végezni. Nekem azonban pusztán csak a felderítésekre volt szüksége. És most jól figyeljenek. A tiranni hajót, amelyen Lord Gilbreth utazott, az első ugrása után eltalálta egy meteor. Ha a hajó a tirantól a szokott úton ment hazafelé a Ródiára, és miért is feltételeznénk mást, megállapítható, hogy az űr mely pontján tért le az útjáról. Az első két ugrás között alig ha tehetett meg félmillió mérfölddel többet a rendes űrben. Egy ilyen távolságot bátran vehetünk pontnak az űrben. Lehetséges persze más feltételezés is. Mivel a meteor megrongálta a vezérlő berendezést. Nagyon is elképzelhető, hogy az ugrások irányát is megváltoztatta, amennyiben fellépett egy interferencia a hajótest tengely forgásával. Ha nehéz is, nem lehetetlen. A hiperatom meghajtás erejének megváltoztatásához azonban az kell, hogy a motorok teljesen megsemmisüljenek, melyeket persze nem érintett a meteor. A négy fennmaradó ugrás hossza változatlan energialökések mellett nem változhatott, hasonlóképpen a relatív irányuk sem. Ennek mintájára képzeljünk el egy hosszú, húzalt, amely egy adott pontban egy ismeretlen szögben meghajlítva ismeretlen irány felé hajlik el. A hajó végső helyzete valahol egy képzeletbeli gömbön lenne, s a gömb középpontja megegyezne a térnek azzal a pontjával, ahol a meteor a hajónak ütközött, a sugarát pedig a fennmaradó ugrások vektorösszege adná ki. Én találtam egy ilyen gömböt. A felszíne nagy kiterjedésben metzi a lófej csillagködöt. Egy gömbfelszínnek nagyjából hat ezer terület egysége, a teljes felszín egynegyede nyúlik bele a csillagködbe. Így mindössze csak egy olyan csillagot kell találni, amely a csillagköd belsejében, egyszerűen, mint a szóban forgó képzeletbeli gömbfelszínen nagyjából egymillió mérföldön belül van. S most jusson eszükbe, hogy Gibraltar hajója, amikor nyugvó helyzetbe került, egy csillagható körén belül volt. Na most már, mit gondolnak, hány csillag helyezkedhet el a csillagköd belsejében, ilyen közel a magön felszínhez? Ne felejtsék el, 100 milliárd sugárzó csillag van a galaxisban. Byron azon kapta magát, hogy akarata ellenére megfogta a téma. Gondolom, százával vannak ilyenek. Öt, felelte az ország felelős. Csak öt. Ne tévesse meg a 100 milliárdos szám. A galaxis kiterjedése, mint egy hét trillió köpfény fényév, így átlagosan egy -e csillagra 75 fény év jut. Kárhogy nem tudom, az öt közül melyiknek vannak lakható bolygói. A szóba jöhetők számát lecsökkenthetnék egyre. De sajnos a korai felderítőknek nem volt idejük a részletező megfigyelésekre. Mindössze a csillagok helyzetét, pontos mozgásait és a színkép típusokat határozták meg. – Ezek szerint a lázadó világ az öt csillagrendszer egyikében van? – kérdezte Byron. – Az általunk ismert tényekben csak ez a következtetés is illik bele. Feltéve, ha elfogadjuk Jill történetét. Ebből a feltevésből indultam ki. – Igazat mondtam. Esküszöm. – Arra készülök, hogy elmegyek és megnézem mind az öt világot, – mondta az országfelelős. – Az indítékaim kézen fekvők. A lingen országfelelőseként félként vállalhatok munkát az erőfeszítésekben. – És két híriaddal meg egy vajdamosztal az oldalán akar félként megjelenni, – majd feltehetőleg még jobb pozíciót biztosítani magának az eljövendő új, szabad világokban, mondta Byron. Nem riaszt a cinizmusa ferel, a válaszom nyilvánvalóan igen. Ha lesz sikeres lázadás, akkor megint csak nyilvánvalóan nekünk a győztes oldalon kell lánunk Nehogy valamelyik győztes kalóz vagy lázadó kapitány kapja meg jutalmul a Lingen országfelelőse címet. Vagy a Vájdemossi tanyát. Úgy van. És ha elbukik a lázadás? Lesz rá idő, hogy erről döntsünk, ha majd megtaláljuk, amit keresünk. Elmegyek magával, mondta Byron lassan. Helyes. Akkor talán intézkednünk kellene, hogy átszálljanak erről a hajóról. Miért? Jobb lesz ott önöknek. Ez egy játékhajó. Tiran hadihajó, ha elhagynánk, azzal hibát követnénk el. Aki tiran hadihajóval jön, vészesen kihívja mások gyanakvását. De nem a csillagködben. Sajnálom, Jonti. Engem a célszerűség vezetett abba, hogy csatlakozzam magához. És még őszinte is lehetek. Meg akarom találni a lázadó világot. Barátság azonban nincs köztünk. Maradok a saját vezérlő pultomnál. Báron, ez a hajó valóban túl kicsi hármunknak. Így, ahogy van, tényleg az árta. Hozzá kellene kapcsolni a lakókocsit. Jonti ezt ugyanúgy tudja, mint én. Akkor annyit ér állna a rendelkezésünkre, amennyit csak akarnánk, és továbbra is állhatnánk a saját vezérlő berendezéseink mellett. És ami azt illeti, egy lakókocsi hatásosan leplezné is a hajó természetét. – Ha nincs se barátság, se bizalom felel, – mondta némi gondolkodás után az országfelelős, – akkor nekem meg kell védenem magam. Magának ott lesz a hajó meg az utánfutó, kívánsága szerint, nekem viszont szükségem lesz biztosítékra, hogy tisztességesen fog viselkedni. – Lady artemisia mindenképpen velem kell jönnie. – Nem, – csattant fel Byron. – Nem vonta fel a szemöldökét az ország felelős. Hadd beszéljen a Lédi! Enyhén kitáguló orcimpával fordult Artemízia felé. Merem állítani, hogy nagyon kényelmesnek találná a körülményeket, Lédi. Csak ön nem találná azokat kényelmesnek, Lord? Ebben biztos lehet. Inkább megkímélem a kényelmetlenségektől, és maradok. Azt hiszem, más lenne a véleménye, ha... Kezdte az országfelelős, és két kis ránc jelent meg az orra nyergén. – Én meg nem hiszem! – vágott a szavába Byron. Lédi Artemisia már választott. – És ön ezek szerint helyesli a választását, Feral? – Az országfelelős már újra mosolygott. – Teljes mértékben, mindhárman a könyörtelen fedélzetén maradunk. Ezen a téren nem egyezkedünk. Különös, ahogy megválasztja a társait. Valóban? Igen, ez az érzésem. Az országfelelő szórakozottan vizsgálgatta a körmeit. Mintha bántaná az, hogy én becsaptam, hogy veszélybe sodortam az életét. Ennek fényében nem furcsa, hogy ilyen nagy barátságban vannak annak a híreknek a lányával, aki mesterem a csalás művészetében? Ismerem híreket. Az róla alkotott véleménye semmin sem változtat. Minden tud hírekről. Eleget tudok. Tudja, hogy ő ölte meg az édesapját? Az országfelelős újja Artemisia-ra Tudja, hogy az a lány, akit oly erővel védelmez, az apja gyilkosának a lánya?